След това, както вече казах, самият Петър разрешава за себе си един важен въпрос, а именно, че християнството трябва да се освободи от оковите на юдейството и да добие своята широта. До тогава апостолите считаха, че който иска да приеме кръщението на Христа, трябва да мине през юдеизма. Този въпрос впоследствие се повдига и от Павел и върнава, и от християните в Антиохия и се разрешава в първия събор на апостолите смисъл, че езичниците няма нужда да приемат юдейската религия за да станат християни. В 12 глава се говори за убиването на Якова, брата на Йоанна, и затварянето на Петра в тъмница, откъдето ангелът го извежда. Това е описано последния начин. И като го хвана Ирод, хвърли го в тъмница и предаде го на четири четворки войници да го вардят с намерение да го изведе пред людете под Ирпасхата. И така те вардеха Петра в тъмницата, а църквата принасяше усърдни молитви пред Бога за него. И през същата нощ, когато Ирод искаше да го изведе, Петър Спеше между двама войника, окован с две вериги, и стражари пред вратата вардеха тъмницата. И ето, един ангел от Господа застана до него, и светлина осия килията. И като побута Петра по ребрата, разбуди го и рече му Ставай бърже! И веригите паднаха от ръцете му, и ангелът му рече Опаши се и обуй сандалите си. И той е стори така. Тогава му каза, облечи дрехата си и дойди подир мене. И Петър излезе и вървеше из подире му, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си мислеше, че е вижда видение. А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града. И тя им се отвори сама и като излязоха през нея, изминаха една улица и ангелът веднага се оттегли от него. И Петър, когато дойде на себе си, рече Сега наистина зная, че Господ изпрати ангела си и ме избави от ръката на Ирода и от всичко, което юдейските люде очакваха. 12 глава, 4-11 стих след това Петър се отправя към дома на сестра Мария, майката на Йоанна. Наречена Марко им се представя и им разправя как го е избавил Господ. На сутринта става голямо смущение в тъмницата и стражите, които са пазили тъмницата, са наказани със смърт. От 13 глава Петър постепенно като че изчезва от сцената и на нея се явява Павел. Последният стих на 12 глава се казва А върнава и Савел, като свършиха службата си, върнаха се от Иерусалим в Антиохия и взеха със себе си Иоана, Йоанна, презиме бе Марко. А в Антиохийската църква имаше пророци и учители. Върнава, Симеон, наречен Нигер, Киринеецът, Наречен Луций. Манаин, който беше възпитан заедно с четуровласника Ирода и Савел. И като служаха на Господа и постеха, Светия Дух рече «Отделете ми върнава и Савла за работата, на която съм ги призовал». Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха. И така те, изпратени от Святия Дух, слязоха в Селвекия и оттам отплуваха за Кипър. 12 глава, 25-13 12 глава, 25-13, 1-4 стих И там намерили някой си магиосник, лъжепророк, който бил близък с управителя Сергий Павла един разумен човек, той повикал върнава и Савла и поискал да чуе Божието Слово. Но магиосникът се противил на това и искал да отклони управителя от вярата. Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен със Светия Дух, се вгледа в него и рече: О, ти пълен всякакво лукавство, и с всякакво коварство сине дяволски, враже на всичко, що е право. Няма ли да престанеш да извръщаваш правите пътища на Господа? И сега, ето, Господнята ръка е върху тебе. Ти ще ослепееш и няма да виждаш слънцето за известно време. И на часа падна на него помрачение и тъмнина и той се луташе, търсейки да го води някой за ръка. Тогава управителят, като видя станалото, Повярва, смаян от Господното учение. 13 глава, 9, 12 стих. От тук нататък Савел се нарича вече Павел. Горе изказаното е ясно, без коментарии. Павел разполага съзнание и сила, с които си служи при даден случай. С 14 глава между другото се описва изцеляването на някой си куц по рождение, Описано е последния начин. А в листра седеше някой си човек, немощен в нозете си, кут с порождението си, който никога не бе ходил. Той слушаше Павла като говореше и Павел като се взре в него и видя, че има вяра да бъде изцелен, рече със силен глас. Стани прав на нозете си. И той скочи и ходеше, а народът, като видя какво извърши Павел, извика със силен глас, казвайки по-ликаонски. Боговете, оприличени на человеци, са слезли при нас и наричаха Варнава Юпитер, а Павла Меркурий, понеже той беше главният говорител. 14 глава, 8-12 стих и искали да им принесат жертва, но Павел едва успява да ги убеди да не правят това, защото и те са човеци като тях. Тази случка, както и всички други, показват, че Павел, както и Петър и другите апостоли са имали знания и са разполагали с сили, за да могат да извършват изцеления и възкресения. Та в случая са проводници на Светия Дух. На възвишените същества. Но за да бъде човек-проводник на възвишените същества, трябва да бъде подготвен. Затова Христос казва за Павла. Той ми е избран, т.е. подготвен е, за да може да стане добър проводник на духа. След това Павел бил бит с камъни до смърт по подстрекаване на юдеите, след което напуща този град. В 15 глава се разказва, че някои фарисеи, които били приели учението, казвали, че човек не може да се спаси, докато не приеме Моисеевото учение и след това да стане ученик на Христа. И братята изпращат Павел и Варнава в Ерусалим да разрешат този спорен въпрос. Апостолите се събират на събор, първият апостолски събор, и след като разискват, Петър им разправя своята опитност с Корнилии, където Светия Дух слиза и на езичниците и решават въпроса, че всеки от езичниците може да стане ученик на новото учение, без да е приел преди това Моисеевото учение. След това Павел и Варнава разказват за своята дейност и за знаменията, които Бог е извършил чрез тях. После Павел и Варнава се връщат в Антиохия и преди да тръгнат наново да проповядват, се разделят. Като Варнава взема със себе си Марко и отпътува за Кипър, а Павел се избира сила и тръгнал като минал през Сирия и Киликия, та утвърждавал църквите. В 16 глава се разказва, че Павел като минал отново през Листра, взема със себе си Тимотей като от Светия Дух им било забранено да проповядват Словото в Азия. Също се казва, че Духът на Исуса им забранил да отиват в Витания. И тъй като изминаха Мизия и слязоха в Троада, и яви е се на Павла нощен видение, един македонец стоеше, там му се молеше, казвайки, дойди в Македония и помогни ни. И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях. 16 глава, 8-10 стих От тук и по-нататък в изложението авторът на книгата «Деянията на апостолите» пише, като говори на Ние, т.е. И той участва в групата на Павел, без да споменава за това. Така в 11 стих на 16 глава се казва И тъй, като отплувахме от Троада, отправихме се направо към Самотрак. И понататък, като говори за групата на Павел, винаги казва Ние. В Македония отиват в град Филипи и там между другото се срещат с една мома която имала известно ясновидство, с което нейните господари печеляли. Но тя вървяла непрестанно след Павел и неговата група и е викала «Тези человеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение». Това тя правеше много дни наред. А понеже твърде дотегна на Павла, той се обърна и рече на духа. Заповядвам ти в името на Исуса Христа да излезеш от нея. И излезе в същия час. 16 глава, 17-18 стих Тук ни е показано, че Павел имал власт на духовете и като им каже, те го слушат и напускат човека. В случая духът не е причинител на болест, но на една дарба, да вижда, но понеже постоянно вика след Павел, това му досажда и той го изгонва. Това също ни показва, че един посветен може да отнеме дарвата на някого да вижда, която не е негова собствена, а е резултат на един дух, който се е вселил в него. От този род са повечето ясновидци, които съществуват по-настоящем както у нас, така и е в чужбина. Те са своего рода медиуми, без да изгубват съзнание, но и без да съзнават този, който говори чрез тях. Оттам Павел заминава за Солом и след това за Атина, където в Аеропага държава една знаменита реч, с която обръща мнозина. Павел застана сред Аеропага и каза Атиняни, по всичко виждам че сте много набожни. Защото, като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих един жертвеник, на който бе написано на незнайния Бог. Онова прочее, на което се кланяте, без да го знаете, това ви проповядвам. Бог, който е направил света и всичко, що е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове. Нито му са потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже той сам дава на всички живот и дишане и всичко и направил е от една кръв всички народи да живеят по лицето на земята, като им определил предназначени времена и предели на заселищата им. За да търсят Бога, Тадано биха го поне напипали и намерили, ако и Той не е далеч от всеки един от нас, защото в Него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са рекли. Защото дори Негов род сме. 17 глава, 22-28 стих А някои мъже се прилепиха при Него и повярваха, между които беше и Аеропагит, още и една жена на име Дамар и други с тях. 17 глава 34 стих От Атина Павел отива в Коринт, където началникът на синагогата с целия си дом повярвал. И мнозина от коринтяните, като слушаха, вярваха и се кръщаваха. И Господ каза на Павла, нощен във видение не бой се, но говори не млъквай защото аз съм с тебе и никой няма да те нападне Тъй да ти стори зло защото имам много люде в тоя град и той приседе там година и шест месецата ги получаваше в Божието Слово 18 глава 8 и 11 стих след това отива в Ефес и оттам в Ерусалим и след това в Антиохия след това се връща пак в Ефес, където се среща с някои ученици, които са приели учението, но още не са били приели Светия Дух. И като положи Павел ръцете си на тях, Светия Дух дойде на тях. И говореха други езици и пророкуваха. И те всички бяха около 12 мъже. 19 глава, 6 и 7 стих при това Бог вършеше особено велики дела чрез ръцете на Павла. Дотолкова, че когато носеха по болни кърпи и престилки от неговото тяло, болестите се отмахваха от тях и злите духове излизаха. 19 глава, 11-12 стих.